Цікаві аудіокниги українською читає Юрій Сушко. Жорж Сіменон. Невдача комісарами гре. Епізод третій. Колишній браконьєр та мешканець четвертого поверху. Мегре почав на швидку голитись. На серці в нього було тяжко. Він уже дорікав собі за те, що не міг стримати особистий відрази до фіналя. І раптом подумав, чи не завадило це йому виконати свій обов'язок. Адже м'ясник прийшов до нього шукати захисту. Щоправда, він був настроєний надто надтовоявничою, вплутав у цю справу самого міністра. Та навіть намагався залякати ним комісара. Йому не слід було зважати на це і спокійно робити своє діло. А він полінувався. Замість одразу перевірити всі входи і виходи будинку на бульварі Курсель, він відклав це назавтра, як і детальне опитування слуг. Звичайно, він послав інспектора стежити за будинком, з пів на восьму, коли б Фумель був живий, Ляпоент ходив би за ним, мов тінь, тоді як Люка спокійно опитував би службовців на вулиці Рамбюто. Невже він діяв би інакше, коли б до нього звернувся не цей пихатий м'ясник, з яким у нього з дитинства були особисті рахунки, а хтось інший з великих ділків Парижа. Перед тим, як поснідати, він подзвонив до прокуратури, потім до сюрте. «Ти не забув викликати машину?» – запитала пані Мегре, яка в такі хвилини намагалася бути нижче трави, тихше води. Великі бульвари були майже порожні. Поодинокі чорні постаті вигулькували з метро і, зігнувшись, Розбігалися по під'їздах. Перед знайомим будинком на бульварі Курсель стояла машина з червоним хрестом. Двері відчинилися, як тільки комісар торкнувся дзвоника. Вчорашній швейцар ще не встиг поголитись, але вже був одягнутий у свою смугасту ліврею. В нього були густі брови, і Мегре раптом відчув, що мимоволі намагаються щось пригадати. «Де це?» – запитав він. «На другому поверсі в кабінеті». Підіймаючись сходами, він подумав, що згодом треба буде взятись за цього загадкового Віктора. В передпокої його чекав Лепуент. «Я помилився, патрони. Даруйте!» «Коли я вперше його побачив, Рана була непомітна, а він не отруєний. Ні. Лікар повернув його до лілиць і на спині, супроти серця, виявилась величезна рана. Стріляли вочевидь впритул. Де його дружина? Не знаю. Вона ще не спускалась, а секретарка. Вже, мабуть, там. Ходімте. Я вже, здається, трохи орієнтуюся в цьому будинку. Вони проминули величезний салон, в якому пахло пусткою і сирістю. Потім по червоному килиму в коридорі пройшли повз невеликий кабінет, де, притулившись до вікна, стояла Луїза Борже. Вони мовчали. Секретарка зустріла мегре з тривоженим поглядом. Її явно не покоїло як поставиться до неї комісар після вчорашнього візиту до сюрте. «Де він?» – коротко запитав Мегре. Вона показала на двері. Там, за дверима, вони побачили ще один кабінет, просторіший за перший, з червоним килимом на підлозі і мебліми в стилі ампір. Долі, біля крісла, простяглося нерухоме тіло, над яким на вколішках стояв лікар. Мегре бачив його вперше. Мене повідомили, що йдеться про постріл в притул. Лікар кивнув головою на знак згоди. Комісар уже встиг помітити, що небіжчик був одягнутий не в піжаму, а в той самий костюм, що й напередодні. О котрій годині це сталося? Як на перший погляд, то десь близько півночі. Між одинадцятою та дванадцятою вечора мегремим волі пригадав село сен шкільне подвір'я гладкого хлопця, якого ніхто не любив і якого всі звали Бум-Бум. Перевернувши небіжчика, лікар надав йому химерної пози, ніби він вказував витягнутою рукою в куток де стояла пожовкла мармурова німфа. Ви гадаєте, що смерть настала відразу? Глянувши на рану, в якій легко вмістився б кулак, Мегре зрозумів, що запитання було зайве, але він відчував себе не в гуморі. Ця справа була не схожа на жодну іншу. Його дружину сповістили, напевне, він вийшов до сусідньої кімнати і поставив теж запитання секретарці. — Так, — відповіла Луїза. — Ноемі вже ходила до неї, а вона ще не спускалася. Він починав усвідомлювати, що тут було все не так, як у нормальній родині. Коли ви його бачили востаннє? — Минулого вечора, коло дев'ятий. Він покликав вас. — Так. «Навіщо?» «Щоб продиктувати листи?» «Стенограма у мене в блокноті. Я їх ще не друкувала». «Важливі листи?» «Нічого особливого. Йому часто спадало на думку диктувати ввечері». Їй не треба було нічого додавати, щоб Мегре зрозумів дівчину. Якщо хазяїн викликав її сюди після робочого дня, то лише з однією метою. Принизити. А втім, кого він тільки не намагався принизити за своє життя. В нього були відвідувачі. При мені не було. Він на когось чекав. Так. Йому подзвонили по телефону, і після цього він сказав, що я можу йти спати. Це о котрій годині? Було вже пів на десяту. Ви зразу пішли спати? ж? Сама? Ні. Де міститься ваша кімната? Там, де й інших слуг, над колишніми стайнями, які тепер правлять за гаражі. Крім пана Фумаля та його дружини, у цьому будинку ніхто не спить. Якщо нарахувати Віктора, ніхто. Він спить внизу, на першому поверсі. Це той швейцар. Він також лакей. Сторож та кур'єр. Він жонатий. Наскільки мені відомо, ні. Він живе в маленькій кімнатці з круглим віконцем, що виходить у вестибюль. Дякую вам. Що я маю робити? Чекати. Коли прийде пошта, принесете її мені. Цікаво, чи там буде ще один анонімний лист. Йому здалося що секретарка зашарілася, але впевненості в нього не було. На сходах почулися чиїсь кроки. Потім до кімнати ввійшли заступник прокурора та молодий судовий слідчий на прізвище Планш, з яким Мегреща не мав нагоди працювати. Слідом за ними увійшов секретар. Невдовзі після них з'явилися інспектори поліції. Луїза Бурже... Весь час стояла у своєму кабінеті біля вікна, чекаючи вказівок. І саме до неї звернувся перегодом Мегре. Хто розмовляв з пані Фюмаль? Наемі. Це її особиста покоївка? Ні, вона прибирає третій поверх. У пана Фюмаля була спальня поряд з кабінетом. Ідіть, подивіться, що робиться на горі мовив Мегре, і, помітивши вагання, секретарки додав, «Чого ви боїтесь?» «Нічого». Було принаймні дивно, що дружина Небіжчика і досі не спустилася до місця пригуди, і що на горі так тихо. Після появи Мегре Ляпуент, нікому про це не кажучи, нишпорив по спальні Фімаля, шукаючи зброю. Це була велика простора кімната, обставлена в стилі ампір, з широким розстеленим ліжком, на якому лежала наготована піжама та халат. Крізь вузькі вікна до будинку ледве проникало світло і довелося увімкнути лампи. Фотографи тут і там клацали апаратами, в кутку перешіптувалися поміж собою представники прокуратури – чекаючи, поки прибуде лікар-криміналіст. «У вас є якісь здогадки, догадки Мегре?» «Жодних». «Ви його знали?» «Я знав його ще по школі, і вчора він завітав до мене. Щоб домогтися захисту з нашого боку, він скористався протекцією самого міністра». «Захисту проти кого?» Він кілька днів підряд одержував анонімні листи з погрозами. Ви нічого не зробили? Тут усю ніч стояв один інспектор, а другий мав охороняти його цілий день. Схоже на те, що вбивця взяв його пістолет. Ляпоент теж нічого не знайшов. Заклавши руки в кишені, комісар зійшов униз по сходах і зазирнув у маленьке кругле віконце, про яке йому говорили. Він побачив невеличку кімнатку з розстеленим ліжком, дзеркальною шафою, газовою плиткою, столом з телефоном та етажеркою з кількома книгами. Посеред кімнати, осідлавши стілець, сидів швейцар і застиглими очима дивився перед себе. Комісар тихенько постукав. Швейцар здригнувся і якийсь час дивився на мегре Кліпаючи очима, потім встав і відчинив двері. «Ви впізнали мене?» – запитав він із страхом і недовірою на обличчі. У Мегре ще з учорашнього дня було враження, що він його десь бачив, але не міг пригадати, де саме. «А я вас одразу впізнав. Хто ти?» – «Ви мене, мабуть, не пам'ятаєте». Бо я був зовсім малий, коли ви поїхали. Поїхав звідки? Та з Сенфіакра, звичайно. Ви не пригадуєте, Ніколя? Мегре його дуже добре пам'ятав. Це був старий п'яниця, який наймитував на різних фермах, а по неділях дзвонив у церкві. Він жив у халупі край лісу і казали, що він їсть кроків, Тат хорів. Це мій батько. А він ще живий? Ні, давно помер. А ти відколи в Парижі? Хіба ж ви не читали в газетах? Там навіть мій портрет надуркували. У мене в селі були неприємності. Лиш потім зрозуміли, що я зробив це ненавмисне. У нього було низьке чоло і цупке, мов щити на волосся. Розкажи докладніше. Я браконьєр, це факт. Цього я не заперечував. Ти вбив лісника? Він завжди мене підстерігав. Ібо того разу я його не помітив. Я полював на козу і раптом почув шелест в кущах. А як ти надумався приїхати сюди? І я не надумався. Тебе шукав Фемаль. ж. Йому потрібна була надійна людина. Ви ніколи не буваєте в селі, але там вас не забули. Вами пишаються. Вірте мені. А він, коли розбагатів, повернувся і купив графський маєток. У мегре стислось серце. Навіть те місце, де він народився, було опоганене фемалем. Розумію. Пробурмотів він. Чи не був це метод Фомаля оточувати себе людьми, яких він міг завжди тримати в руках? Йому був потрібний не стільки швейцар, як постійний охоронець, як бульдог. І заради цього він привіз до Парижа молодика, що дивом уникнув гільотини. Він підсунув хабара прокуророві. Звідки вам це відомо? Відповідай. Ви, може, знаєте, як його звати? Мегри не знав. Проте навряд чи це щось важило зараз. Розповідай. Що трапилося учора ввечері? Нічого не трапилось. Хазяй не виходив. Коли він повернувся? Коло восьмої години. Він хотів вечеряти вдома. Сам? Ні. З мадмуазель Луїзою. Машина була поставлена в гараж? Так, вона й зараз там. Секретарка їсть завжди із слугами. Це їй приємно. Через Фелікса. Всі знають про її стосунки з Феліксом. Хіба важко помітити? Твій хазяїн теж знав. Віктор мовчав. Ти йому розповів. Він якось сам мене запитав. І ти йому сказав. "Еш, Наскільки я розумію, ти доповідав йому про все, що робилося в домі. Він мені за це платив. Повернімось до вчорашнього вечора. Ти виходив з цієї кімнати. Вечерю мені принесла Жармен. Як і що вечора? Так. Це одна з прислужниць? Так. Котра саме? Та, що старша. Більше ніхто не приходив. Мсьєж Жозеф. Він повернувся о пів на десяту. Отже, він тут живе. А ви не знали? Мегре не мав жодного сумніву щодо цього. Розкажи докладніше. Де його кімната? В нього не кімната, а ціла квартира на четвертому поверсі. Це колишня мансарда. Але кімнати там більші, ніж над гаражем. Раніше в них жили слуги. Відколи він там? Не знаю. Коли я приїхав сюди, то вже застав його. А ти давно тут? П'ятий рік. Де обійде цей месье Жозеф? Майже завжди в кафе на бульварі Батіньоль. Він жонатий? Здається, вдівець. Він завжди ночує вдома? Завжди. Коли не у відрядженні. Він часто виїздить? Так. Йому доручена контроль за філіями в провінції. Ти кажеш, що він повернувся о котрій годині? Приблизно пів десяту. Він нікуди не виходив? Ні. Був ще хтось. Месь'є Гайєрден. Звідки ти його знаєш? А він учащав сюди раніше, поки не посварилися з хазяїном. Потім він перестав з'являтися. А вчора... Ти його пустив на гору? Хазяїн подзвонив мені і звелів пропустити. Це було о котрій годині? Коли десятої. Точніше, я не скажу. Я звик визначати час по сонцю і забуваю глянути на годинник. «Скільки часу він залишався на горі?» «Хвилин п'ятнадцять». «Як ти його випустив, коли він спустився?» «Я натиснув кнопку у себе на столі. Двері в нас відчиняються автоматично». «Ти бачив, як він проходив?» «Звичайно». «В його вигляді ти не помітив нічого незвичайного?» «Якось мить Віктор вагався». Як вам сказати? У вестібюлі завжди темновато, а я був далеко від вікна. Отже, ти не знаєш, у якому він був настрої. Звичайно, ні. Хазяїн не дзвонив тобі пізніше? Чого він мав дзвонити? Відповідай на запитання. Ні. Здається, ні. Стривайте. Ні. Я ще проглянув газету, погасив світло і ліг спати. Отже, після того, як пішов Гайярден, ніхто більше не приходив. Віктор мовчав. Це не так. Це так, звичайно, але може це і не так. Важко за кілька хвилин усе розповісти, не знаючи, відомо вам що. Вони вам нічого не казали. Хто вони? Ну, мадуазель Луїза Ноеміч Жармен? Хтось міг увійти в дім без твого відома? Певна річ. Хто? Ну, По-перше, хазяїн, який міг вийти і повернутись. Ви не помітили маленьких дверцят з вулиці Пароні? Це колишній чорний хід, і в хазяїна є ключ. Він часто ним користувався. Не думаю. Не знаю. Кого ще є ключ? По-моєму, місьє Жозефа. Я не раз бачив, як він виходив з дому вранці, хоч напередодні ввечері я його не впускав. У кого ще? Напевне, у його любки. Кого ти маєш на увазі? В останнє його по любовниці. Така маленька, чорнява. Не знаю, як її звуть. Вона живе на вулиці Етуаль. Вона була тут минулої ночі? Я ж вам казав, що не знаю. Мене вже раз так допитували, коли скоїлася ця історія з лісником. В мене від тих допитів в голові замакітрилося. Я такого наговорив, чого ніколи її не було. Мене навіть розписатись примусили, а потім підсунули під ніз. І любив хазяїна. а Хіба вам не байдуже? Ти відмовляєшся відповідати? Ні, просто я кажу, що це крім мене нікого не стосується. Як знаєш, я це тому кажу, що розумію. Краще було не наполягати. І мигре неквапливо піднявся на другий поверх. «Пані Фемаль все ще не спускалась?» – запитав він секретарку. «Вона не може його бачити перш ніж його покладуть у труну. Як вона себе почуває?» «Як завжди». Вона не була здивована. Луїза Бурже знизила плечима. Вона була більш схвильована, ніж напередодні, і Мегре кілька разів помітив, що вона кусає нігті. «Я не знайшов ніякої зброї, патроник». Просять вашого дозволу перевести тіло на експертизу до Інституту судової медицини. Що каже слідчий? Він не заперечує. Такому разі нехай везуть. Сходами пройшов Віктор з пачкою листів у руках, прямуючи до кабінету секретарки. Дай сюди, зупинив його мегре. Листів було менше, ніж він сподівався. Напевне, більша частина кореспонденції Фумаля надходила до контори на вулиці Рембюто. Мегре відразу ж впізнав жовтуватий конверт. Він озирнувся і зустрівся поглядом з Луїзою Бурже. Адресу було написано олівцем. Всередині, на аркушику цупкого паперу, чорніли лише два слова: Попереджаю. Востаннє, це вже скидалося на кепський жарт. В цю мить Фердинанд Фемаль, лежачи на носилках, назавжди залишав свій особняк на бульварі Курсель, прямуючи до чорної закритої машини, що чекала на нього біля головного входу до парку Монсо. «Знайди мені в телефонному довіднику». Месьє Гаєрдена, з вулиці Франсуа І. Секретарка подала Лепоенте відовідник. «Роже?» – запитав він. «Так, попроси його до телефону». Інспектор набрав номер. Алло, я слухаю». Почлося в трубці. Говорила жінка. «Пробачте, що я турбую вас, мадам». Я хотів би поговорити з місьє Геярденом. Так. Що? Його немає? Ляпоент кинув запитальний погляд на комісара. Все терміново. Ви не знаєте, де він? Часом не в конторі? Ні. Кудись поїхав. Будь ласка, не кладіть трубки. Запитай, чи не знає вона, де він ночував. Алло. Алло, чи не можете ви сказати, де він провів минулу ніч? Ні. Коли ви бачили його востання, ви разом вечеряли. В ресторані «Фоке» і розійшлись о котрій на початку десятої. Ви не знаєте, куди він пішов після цього? Не сказав. Розумію. Так, дякую. Ні, ні. Нічого не треба переказувати. Він поклав трубку і повернувся до Мегре. Як я розумію, це не його жінка, а коханка, і він їй ніколи не доповідає про свої плани. Два інспектори, які вже давно приїхали, розмовляли з представниками судової медицини. «Нев'є, ти їдь на вулицю Франсуа І», Адреса в довіднику Гаярден. Спробуй дізнатись, який у нього багаж. Дістань фото. Повідом його прикмети в усі аеропорти та вокзали. А втім, це було б надто просто мегре не йняв в цьому віри. А ви знали, що Гаярден мав учора ввечері прийти до вашого шефа? Запитав він у Луізу Бурже. «Я вже вам казала, що хтось подзвонив, і він відповів гаразд. В якому він був настрої?» «Як завжди». «Месьє Жозеф часто заходив до нього вечорами?» «Досить часто». «Де він зараз?» «Мабуть, у себе». «Месьє Жозеф, можливо, справді був у себе хвилину тому». Але зараз всі раптом побачили його постать у коридорі. Він ішов повагом. Порівнявшись з Мегре, запитав. «Що трапилось?» Серед усієї цієї Веремії його спокійний голос пролунав страшенно неприродно. «Ви нічого не чули?» – похмуро запитав Мегре. «А що? Де пан Фемаль?» Він умер. Що ви сказали? Я сказав, що він умер. Його тіло вже в іншому місці. Ви міцно спите, місьє Жозеф. Я сплю, як усі. Ви з самого ранку нічого не чули? Я чув, як хтось увійшов до пані Фемаль. Її спальня під моєю. А о котрій годині вилягли спати вчора ввечері. Приблизно о пів на одинадцяту, коли ви вийшли від шефа, спантеличений місьє Жозеф усе ще не розумів, що відбувається навколо нього. Чому ви мене про це запитуєте? Тому що Фюмаля вбито. Ви були в нього вчора після вечері. Я в нього не був, але я його бачив коли повернувся додому. О котрій годині? О пів на десяту? Можливо, трохи пізніше. А що потім? Нічого. Я піднявся до себе, з годину попрацював і ліг спати. Ви не чули пострілу? На четвертому поверсі не чути, що тут відбувається. У вас є пістолет? У мене? Та я зроду зброї в руках не тримав. Я навіть в армії не служив через погане здоров'я. Ви знали, що у Фумаля був пістолет? Він сам мені його показував? У спельні в шухляді нічного столика під паперами нарешті знайшли автоматичний пістолет бельгійського виробництва. Ним видно Ніколи не користувалися, отже ця знахідка нічого не важила. Вам теж було відомо, що фумаль когось чекав. В цьому будинку ніхто не відповідав одразу. Після кожного запитання наставала пауза. Кожний, немов, повторював його у думці, перш ніж зрозуміти. «Кого чекав?» Не робіть себе дурника, месь'є Жозеф. До речі, як ваше справжнє ім'я? Жозеф Гольдман. Пан Фумаль рекомендував мене, коли ми з вами познайомились. Що ви робили до того, як почали служити у Фумаля? 22 роки я був судовим виконавцем. Що ж до моєї служби у пане Фмаля, то ви не зовсім точно висловились. Я був для нього не слугою і не службовцем, а, скоріше, другом і порадником. Тобто ви допомагали йому обходити закон у його махінаціях. Обережно, пане комісар, у нас є свідки. Ну і що? Глядіть. Щоб вам не довелось відповідати за ці слова. Що вам відомо про візит Гайарденам? Старий якусь хвилину кусав тонкі як нитки губи. Нічого, Гадаю, вам також нічого невідомо про панночку не ім'я Мартіна, що живе на вулиці Етуаль. До речі, у неї, здається, як і у вас, Є ключ від чорного ходу. Я не цікавлюсь жінками. Ледве минуло півтори години, відколи Мегре переступив поріг цього будинку, але йому вже здавалося, що він задихається в його затхлій атмосфері. І комісарові захотілося знов опинитись на вулиці, і вдихнути на повні груди, бодай холодного і мокрого, зате свіжого повітря. А я вас попрошу нікуди не виходити. Отже, я не зможу побувати сьогодні в конторі на Рембюто, але ж там всі чекають моїх розпоряджень. Ви, мабуть, забуваєте, що від нас залежить постачання м'ясом всього Парижа, Подумайте, на що ви до контори вас супроводитиме мій інспектор. Як це розуміти, як вам завгодно, місія Жозеф, як вам завгодно, його страшенно дратував цей тип. Він повернувся і пішов до великого салону, де представники прокуратури вже складали протокол. Побачивши комісара. Судовий слідчий планш запитав. Ви її бачили? Мигре зрозумів, що йдеться про пані Фемаль. Ще ні, доведеться йти до неї. Доведеться також допитати Фелікса та слуг. Доведеться ще знайти рожега Єрдена і допитати цю мартину жію, у якої, можливо, був ключ від бічних дверей. Потім доведеться ще докладніше опитати всіх службовців в конторі на вулиці Рембюто та площі Вілет. На душі в нього було сумно. Ця справа не відчувала нічого доброго з самого початку. Фемаль прийшов у поліцію просити захисту. Комісар не повірив йому. І ось Фемаль вмирає від пострілу в спину. Цікаво чи дзвонив уже директорові міністр внутрішніх справ. А тут ще ця клята англійка мов крізь землю пішла. Луїза Борже здалеку стежила за ним, явно намагаючись розгадати, про що він думає. А думав він саме про неї. Чи справді вона бачила, як її хазяїн Писав сам собі листи, що коли це не так.